Озвучено книжкова хмаринки. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування, розділ 18.1 автоматичний запис тет почекав, поки ліс не вирушить у ліжко, після чого підвівся до кабінету. Він зупинився біля спальні на хвилину, прислухаючись до її рівного та спокійного дихання, переконуючись, що вона заснула. Він не був упевнений, що його план, який він вирішив перевірити зараз обов'язково спрацює. Але якщо він спрацює, це може бути небезпечним. Надзвичайно небезпечним. Кабінетом Теду служила величезна кімната, поділена на дві зони. Читальню, де стояли стележі книг з кушеткою і кріслом-гойдалкою, з м'яким освітленням і на іншому віддаленому кінці кімнати його робочу зону. У цій частині кабінету домінував старомодний стіл гігантських розмірів, без будь-якої краси та викрутасів дизайнера. Це був суто робочий стіл без претензій на щось інше. Тед придбав його, коли йому виповнилося 26 років, і Ліз неодноразово говорила друзям, що Тед ні за що не розлучиться зі своїм дерев'яним супутником, оскільки саме цей стіл є секретним фонтаном слів для романів Теда. Вони обидва посміхалися, коли Ліз вимовляла це зізнання – Немов насправді вони вважали все це веселим жартом. Над дерев'яним динозавром було підвішено три скляні лампи, і коли Тед включав лише їх, вони давали дивні відблиски світла на поверхні столу, ніби там збиралися розігрувати якусь дивну партію на більярді. Неясно було, які правила існують для цієї гри. Але цього вечора, після падіння Уенді, Теду було гранично ясно, що ставки в цій грі будуть дуже високі. Тед був упевнений у цьому на всі сто відсотків. Йому потрібно було зібрати всю свою мужність та рішучість. Він подивився на свою машинку Ремінгтон з важелем повернення, що стерчав зліва, що нагадує палець мандрівника, який голосує на дорозі. Він сів перед нею і безцільно забарабанив пальцями по краю столу. Потім відчинив ящик зліва від машинки. Ця скринька була і широка, і глибока. Тед вийняв свій щоденник, після чого висунув до опору той самий ящик. Той глечик, у який Тед склав олівці Barrel Black Beauty, весь час перекочувався вглиб шухляди, викидаючи по дорозі олівці. Тед витяг глечик, зібрав олівці і склав у традиційному для них місці зберігання. Він зачинив ящик і глянув на глечик. Цей глечик був засланий у ящик після того першого нападу, коли Тед у забутті написав олівцем «Горобці літають знову» поперек арку рукопису «Золотого собаки». Він не думав, що йому колись знову доведеться використати цей олівець. Так, він сильно погорячкував пару днів тому, і ось вони знову вишикувалися перед ним, як це було вже протягом останніх 12 років або щось біля того, коли Старк жив у нього, жив у ньому. Довгий час Старк не з'являвся і зовсім не нагадував про себе. Потім у голові виникала якась ідея. І старий лист Джордж вискакував з голови Теда на світ божий, як Джек з коробочки. «Ось і я, Тед, ходімо, друже, беремося до справи». І потім щодня протягом трьох місяців Старк заявлятиметься точно о десятій, включаючи не лише звичайні, а й вихідні дні. Він виростатиме ніби з-під землі, Хапатиме один із олівців і шалено писатиме свою шалену дурницю. Але ця нісенітниця буде приносити куди більше прибутку, ніж власні книги Теде. Потім, коли книга Старка буде закінчена, Джордж знову зникне, подібно до божевільного старого, який перетворював солому в золото в одній з німецьких казок. Тед витяг один із олівців і глянув на сліди зубів, що трохи віддрукувалися після прикусу його дерев'яного ствола. Потім опустив олівець знову в глечик. Виник слабкий дзвінкий звук. «Клінк!» «Моя темна половина», – промимрив Тед. Але чи був нею Джордж Старк? Чи був він взагалі якоюсь частиною Теда? За винятком того нападу чи трансу, чи ще чогось незрозумілого, що трапився з Тедом у його кабінеті, він ніколи більше не користувався цими олівцями. Навіть для якихось позначок. Це дотримувалося з моменту, коли було написано слово «кінець» внизу останньої сторінки останнього роману Старка «Дорога на Вавилон». Не було й жодної потреби у їх використанні. Адже це були олівці Джорджа Старка, а Старк був мертвий, або так припускав Тед. Сам Тед навіть підозрював, що колись він просто викине їх. Але зараз з'ясувалося, що олівцям все ж таки ще доведеться послужити. Він підійшов до глечики і простяг до нього руку, але потім швидко відсмикнув, наче рука торкнулася гарячої печі. Ще ні. Тед дістав ручку скрипто з, з кишені сорочки, відкрив щоденник, подумав і почав писати. Якщо Вільям плаче, то й Уенді плаче. Але я відкрив, що зв'язки між ними набагато глибші та сильніші. Вчора Уенді впала зі сходів і заробила великий синець. Синець, що нагадує гриб. Коли діти прокинулися, Вільям теж мав синець того ж розміру та форми. Тед схилявся у своєму щоденнику до стилю інтерв'ю з самим собою. Матеріали такого типу явно домінували у його записах. Він уже давно усвідомив, що обраний ним шлях, шлях пошуку відповідей на питання, що його мучать, передбачає зовсім іншу форму або відображає зовсім незвичайний аспект. Розкол його свідомості та духу – щось і дуже фундаментальне, і дуже таємниче. Питання. Якби ти зробив слайди синців на ногах близнюків і наклав отримані зображення один на одного, щоб перевірити їхню ідентичність, то отримав би в результаті докази цього? Відповідь – так, гадаю, що так. Я думаю, це було б аналогічно відбиткам пальців чи голосовим відбиткам. Тед посидів у задумі, постукуючи кінчиком ручки по щоденнику. Потім знову нахилився і почав писати дещо швидше. «Питання. Чи знаю, Вільям, що в нього синець?» «Відповідь – ні, думаю, що ні». «Запитання. Чи я знаю, що означають ці горобці?» «Відповідь – ні». «Питання. Але я дійсно знаю, що вони – це горобці. Я знаю це дуже добре, адже так». Те, у що Алан Пенкборн чи хтось інший може ще тільки повірити, я знаю. Це горобці, і я знаю, що вони літають знову». Відповідь? «Так». Наразі ручка дійшла вже до кінця сторінки. Тед вже давно не писав так швидко чи самозабутня. Питання. «Чи знає Старк про цих горобців?» Відповідь – «Ні». Він сказав, що не знає, і я йому вірю. Запитання. «Чи я впевнений, що вірю йому?» Тед знову зробив коротку паузу, а потім написав. Старк знає, що є дещо. Але Вільям теж повинен знати, що є щось. Раз у нього на нозі синець, то він повинен боліти. Але Уенді нагородила його цим синцем, коли падала зі сходів. Вільям знає лише, що в нього є місце на нозі. Питання. Чи знає Старк, що має таке хворе місце, вразливе місце? Відповідь – так, гадаю, що знає. «Питання. Це ті самі мої птахи?» Відповідь «Так». «Питання. Що означає це, що коли він писав «Горобці літають знову» на стінах у квартирах Клоусона і Міріам, він сам не усвідомлював, для чого він це робить, і він навіть не пам'ятає, коли це зробив?» Відповідь «Так». «Питання. Хто писав про горобців? Хто писав ці слова кров'ю?» Відповідь «Той, хто знає». Той, кому належать ці горобці. Запитання. А хто цей той, хто знає? Хто володіє горобцями? Відповідь. Я знаю, я хазяїн. Запитання. Був я там, чи був я там, коли він убивав їх? Тед знову зупинився зовсім ненадовго. Так написав він і потім продовжував. Ні, і те, і інше. У мене не було нападів, коли Старк прикінчив Гомера Гамаша чи Клоусона. Принаймні, не тих, про які я згадую, що тоді зміг щось побачити, може, щось насувається. Запитання. Він розуміє тебе? Відповідь. Не знаю, але... Тед написав. Він мусить знати мене. Він мусить мене розуміти. Якщо він дійсно писав романи, він повинен знати мене дуже довгий час. і Його власне знання та розуміння життя також безперервно зростає. Хіба все це телефонне обладнання, що пеленгує і записує, не повеселило старого хитромудрого Джорджа? Хіба могло воно спрацювати проти нього? Ні, звичайно ж ні. Тому що Джордж наперед усе це передбачав. Ти не можеш витратити 10 років на написання кримінальних романів, не дізнавшись про таку дешеву начинку, як ця. Це загалом лише одна причина, чому його не вдалося зачепити. Але хіба ще немає іншої, набагато кращої? Адже коли він хоче поговорити зі мною, поговорити без свідків, він достеменно знає, де я буду, і як мене дістати, хіба не так? Так. Старк дзвонив додому Теду, коли йому хотілося бути всім почутим, і він же дзвонив до магазину, коли йому не потрібні були свідки. Чому в першому випадку йому потрібно було бути записаним та почутим? Тому що він передавав своє повідомлення не Теду, а поліції. Про те, що він не Джордж Старк і знає тепер про це. І що після всіх вбивств він не збирається тепер загрожувати Теду і його родині. А також була ще одна причина. Йому хотілося, щоб Тед побачив голосові відбитки, які знімалися тим часом. Він знав, що поліція ніколи не повірить у справжність цих доказів ідентичності Теда та Старка. Але сам Тед має це зробити. Питання. Як він дізнався, де я перебуватиму? І це, можливо, було гарне питання. Він відповідав тим питанням, які стосувалися однакових дактилоскопічних і голосових відбитків із приводу двох однакових синців у двох близнюків, якщо тільки один з них упав і забив ногу. Тед, звичайно, знав, що подібні випадки вже добре описані та прийняті науковим середовищем. Принаймні у тих випадках, коли йдеться про близнюків. Зв'язки між близнюками-двійниками були ще глибші і тонші. На цю тему було вже опубліковано велику статтю в одному з журналів щось близько року тому. Тет, що сам мав близнюків, дуже уважно тоді з нею ознайомився. Там описувався випадок із двома близнюками-двійнятами, що виявилися розділеними один з одним цілим континентом. Але коли один із них зламав ліву ногу, інший відчув не менш пекучий біль у своїй лівій нозі, навіть нічого не знаючи про біду зі своїм другим я. Існували також дві дівчинки-двійники, які користувалися своєю власною мовою, зрозумілою тільки їм самим. Ці дівчатки ніколи не вчили англійську, незважаючи на дуже високі коефіцієнти інтелектуального розвитку – також абсолютно ідентичні для них обох. Їм не потрібна була англійська, тому що їм цілком вистачало один одного і своєї нікому більше незрозумілої мови. Крім того, у статті йшлося про двох близнюків, яких розлучили при народженні, і вони змогли зустрітися знову, вже будучи дорослими людьми. Виявилося, що обидва вони одружилися в один і той самий день, того ж року з жінками з однаковим першим ім'ям, і, вражаючи, схожими одна на одну. Більше того, обидві подружні пари назвали свого першого сина Робертом. Ці Роберти з'явилися на світ в той самий місяць одного й того ж року. Половина та половина. Хрест навхрест. і Майк промив тет. Він пробіг очима написане в щоденнику і обвів останній з записаних питань до самого себе. Питання. Як він дізнався, де я перебуватиму? Нищитет написав. Відповідь. Тому що горобці літають знову. І тому що ми близнюки. Він перевернув сторінку щоденника і відклав у бік ручку. Серце стукотіло, шкіра похолола від жаху. Він узяв тримтячою правою рукою один із олівців Берл із глечика. Той здавалося трохи обпік пальці Теда неприємною теплотою корпусу. «Настав час працювати». Тед Бумонд відкрив чисту сторінку щоденника, почекав деякий час і потім написав великими друкованими літерами на горі «Горобці літають знову». Що саме він збирався робити цим олівцем? Але Тед знав це. Він збирався поставити останнє запитання і отримати відповідь на нього. Те останнє настільки очевидне, що його не треба було навіть записувати. Це було. Чи може сам викликати себе цілком свідомо стан трансу? Чи може він змусити літати горобців? Думка втілена у форму фізичного контакту, про яку він читав і чув, але ніколи не бачив продемонстрованою. Автоматичний запис. Люди, які намагалися контактувати з душами померлих або тих, хто живе, за допомогою такого методу – Користувалися ручкою або олівцем зі слабко притиснутим до порожнього аркуша паперу кінчиком і просто очікували, коли дух почне рухати їх рукою. Тед читав, що цей автоматичний запис часто розцінювався як свого роду кумедний жарт або гра на вечірці, навіть з урахуванням тих свідчень, що це може бути небезпечно, оскільки контактер широко відкритий для різних форм одержимості. Тед ніяк не міг вірити чи не вірити прочитаному. Просто це заняття здавалося йому абсолютно чужим для його власного життя, таким же далеким і непотрібним, як поклоніння язичницьким ідолам або трепанація черепа, щоб позбавити пацієнта головного болю. Зараз вся ця витівка видалася йому такою, що має власну смертельну логіку, але йому були потрібні ці горобці. Він думав про них. Він намагався викликати у своїй свідомості образ усіх птахів на землі, усіх тих тисяч птахів, що сидять на дахах будинків і телефонних проводах під м'яким весняним небом, готових злетіти після отримання телепатичного сигналу. І цей образ прийшов. Але він був пласким і нереальним, своєрідною картиною без внутрішнього життя. Коли він починав писати, часто відбувалося щось схоже на це – сухі та безплідні письмові вправи. Ні. Тоді це було навіть ще гірше для нього. Він відчував завжди якусь мерзотність, як при поцілунку трупа. Але те давно засвоїв, якщо тільки він почне щось писати, просто вибудовувати слова на папері, щось завжди проклюнеться в цій писанині, щось чудове і водночас жахливе. Слова, як окремі одиниці, почнуть зникати. Характери, які були затиснуті і неживі, почнуть випрямлятися і рухатися, немов їх привезли в тісній машині на конкурс бальних танців. І вони мають розім'ятися перед складними па та піруетами. Щось починало відбуватися у мозку теде. Він міг майже фізично відчувати, як відбувається розрядження якихось електродротів, що призводило до заповнення його свідомості м'якими заколисуючими хвилями і мріями наяву. Зараз-то сидів, нахилившись над щоденником, з олівцем у руці і намагався змусити себе зробити щось, щоб усе це сталося. Але чим більше минало часу, а як і раніше нічого не змінювалося, тим дурнішим і дурнішим він себе почував. Вірш зі старої книжечки «Роки і Бульвінкель» раптом влетів йому в голову і міцно засів там. «Ені-мені чілі-бені духи майже готові розмовляти». Щоб він сказав зараз ліс, якби вона зазирнула в кабінет і побачила Теда з олівцем та чистим аркушем паперу за кілька хвилин до півночі. Що він намагається намалювати кролика в альбомі для того, щоб перемогти у конкурсі, влаштованому школою знаменитих художників у Нью-Хевені. Але в нього, чорт забирає, навіть немає альбому. Він рушив, щоб забрати олівець, але зупинився. Тед раптом вирішив трохи повернутися у своєму кріслі, щоб можна було визирнути з вікна ліворуч від столу. Там був птах, що сидів на віконному карнизі і дивився на Теда яскраво-чорними очима. То був польовий горобець. Поки він дивився на Теда, до нього приєднався й інший горобець. І ще один. «О, мій Бог!» – сказав Тед тремтячим рідким голосом. «Ще ніколи в житті він не був настільки зляканий». І раптом це почуття того, що відбувається, заповнило його знову. Воно було схоже на те відчуття, яке Тед випробував, розмовляючи зі Старком по телефону. Але зараз воно було сильніше і набагато. Ще один горобець приземлився на карнизі, потіснивши трьох колег, а за ними Тед зміг побачити цілу колонію птахів, що сидять на даху сараю, використовуваного бомонтами для садового інвентарю та машини ліс. Давня покрівля сараю була вся усіяна горобцями, під вагою яких вона прогиналася і розгойдувалася. «О, мій Бог!» – повторив Тет і почув свій голос з якогось жахливого далека, в мільйон миль звідси. Голос, сповнений жаху та здивування. «О, мій Бог! Вони справжні! Горобці справжні!» У всіх своїх припущеннях він ніяк не відчував цього, але зараз не було часу обмірковувати те, що сталося обмірковувати, навіщо все це. Раптом кабінет кудись зник, і замість нього Те допинився в районі Ріджвей у Бергенфілді, де він виріс. Все виглядало так само тихим і порожнім, як той будинок у кошмарному сні про старке. Він виявив себе таким, що вдивляється в цей мертвий світ. Але все ж таки той світ не був повністю мертвим, оскільки дах кожної будівлі був всіяний горобцями, що ще бачуть. Кожна телеантена прогиналася під їхньою вагою. Кожне дерево було буквально обліплене горобцями. Вони осідлали всі телефонні лінії. Горобці сиділи на дахах припаркованих автомобілів на великій поштовій скринці на розі «Д'юк-стріт» і «Мальборо-Пейн» на платформі для велосипедів перед універсальним магазином на «Д'юк-стріт», куди він хлопчиськом часто ходив купувати молоко та хліб. Весь світ був заповнений горобцями, які чекали на команду злетіти. Тед Бомонт відкинувся назад у своєму кабінетному кріслі. Тонкий струмок слини з'явився в куточку його рота. Ноги безпорадно посмикувалися, і тепер усі карнизи біля його кабінету були забиті горобцями, що дивилися на нього подібно дивним пернатим глядачам. Довгий стогін вийшов з рота Теда. Його очі закотилися вгору, відкривши напружені білки. Олівець торкнувся аркуша і почав писати. «Сестричко!» – надряпав він на горі Аркуша. Потім послідували дві лінії, що відкреслюють, і з'явилася ельподібна позначка, що позначає в рукописах Старка початок кожного нового абзацу. Він написав. «Жінка почала відскакувати від дверей. Вона зробила це майже відразу». Навіть до того, як зупинила свій поворотний рух усередину Але було вже занадто пізно Моя рука метнулася через дводюймовий зазор між дверима і стіною І схопила намертво її руку Горобці полетіли Вони всі злетіли одночасно І ті, що були в голові Теда, з дитинства в Бергенфілді І ті зовні його будинку в Ладлоу Справжні та живі Вони відлетіли одразу у два неба Біле весняне небо 1960 року та темне літнє небо 1988 року. Вони летіли і хиталися на своїх крилах. Тед сів, випрямляючись. Але його рука продовжувала водити олівець. Олівець продовжував виводити слова та рядки. «Я зробив це», – подумав Тед, стомлено і полегшено, облизуючи рота і втираючись лівою рукою. «Я зробив це і дякувати Богу, що мені це вдалося без свідків». Що ж це? Він глянув униз на написані його рукою слова. Його серце билося так сильно, що він відчував пульсацію дуже швидку і переривчасту у своїй горлянці. Речення, розміщені на аркуші паперу з блакитними лініями, були написані почерком Теда, але і раніше всі романи Старка завжди писалися цим же почерком. І якщо у нас ідентичні дактилоскопічні та голосові відбитки, Одній ті самі улюблені сигарети було б дивно мати різні почерки, подумав Тет. Його почерки, як і в колишні часи, але де ж взялися слова, що пройшли збоку. Не з його власної голови тут було зрозуміло, що в ній нічого не могло бути, крім страху і сум'яття. Але його рука майже нічого не відчувала. Здавалося, що всі почуття та відчуття в цій правій руці обриваються приблизно трьома дюймами вище за долоню. Він не відчував жодного тиску на пальці, хоча міг бачити, що натиск на олівець Берл був досить сильний, оскільки подушечки та кінчики пальців, великого, вказівного та середнього, побіліли. У Теда така нечутливість могла асоціюватися тільки з знеболюючим уколом Новокаїно. Він дійшов до самого низу першого аркуша. Його рука перевернула цю сторінку, відкрила нову та відновила запис тексту. Мір'ям Коулі відкрила рота, щоб закричати. Я стояв саме за дверима, терпляче, чекаючи на неї більше чотирьох годин, не торкаючись кави і не курячи цигарок. Я дуже хотів закурити і обов'язково закурю, як тільки все закінчу, але не раніше, оскільки запах може злякати її. Мені потрібно було спершу заплющити їй очі після того, як я переріжу їй горлянку. Тед зрозумів з наростаючим жахом – що він читає звіт про вбивство Міріам Коулі, написаний самим убивцею. І цього разу в нього перед очима не розкидані і безладно перемішані зв'язки слів, але чітка і груба розповідь людини, яка у своєму жахливому роді була надзвичайно ефектним письменником. «Дебют Джорджа Старка в документальному жанрі», – подумав Тед з нудотним почуттям.